Book two. 2 64ส <64 S 2> ิส64การปฏิเสธหนึ่ง negação 1ดิฉันไม่เข้าใจคำศัพท์ eu não entendo a palavra ดิฉันไม่เข้าใจประโยค Eu não entendo a frase. Dicion. Não entendo o significado. O professor. Você entende o professor. Eu não e n t d o ค frase. c o n Eu o entendo o professor. Você entende o professor. Eu não entendo a f r a sim eu o entendo bem. k u n c r ú a professora. k u n capaz de kún c r ú mais c Você entende a professora. Ká, di chan capaz de t n di. Sim, eu a entendo bem. p u kon คุณเข้าใจผู้คนไหมคุณเข้าใจผู้คนไหมคะคุณใจผู้คนไหมคะคเข้าใจผู้ไมคะคเขานไม่เข้าใจนไหม่คเขาใะเข้าใจผู้ไหมคคเขาในหะคุเข้านไหคะคุณเข้มคะคเข้นไหมเนหมคะคุณคมุณนไหมไหม você tem uma amiga? cá, de c h a n me sim, tenho uma lúcia a filha, k u n me lúcia, c ê t e m uma f i l h a m a i de c h a n me l ú c á a não, eu não tenho